Doctor Jivago, pista 24. La ora 3 dimineață, Iurii ridică privirea de pe hârtiile lui. După ce se concentrase în altă lume depărtată în care uitase de sine, reveni acasă, la realitate și la el însuși, fericit, puternic împăcat. Dintr-o dată, tăcerea întinderilor nesfârșite de dincolo de fereastră, fus fărâmată de un urlet lugubru înspăimântător. Se duse să se uite din camera neluminată de alături, dar în timp ce el lucrase, fereastra înghețase. Trase la o parte coborul făcuțul, care fusese pus să stăbilească curentul la ușe, își aruncă șuba pe umer și ieșea afară. Fună ucit de lumina albă a lunii, care juca pe zăpada fără umbre și la început nu văzu nimic. Apoi urletul acela lung, tânguios adânc, se auzi din nou, estompat de depărtare și observă patru umbre prelungi. Nu mai groase decât o urmă de creion la marginea câmpului de zăpadă, dincolo de prăpastie. Lupii stăteau un semicerc, cu capetele ridicate și boturile îndreptate spre casă, urlând la lună sau la imaginea ei argintie din ferestre. Dar abia își dăduse seama Iurii că erau lupi, că aceștia se întoarseră și se îndepărtară alergând ca niște câini, de parcă i-ar fi citit gândurile. Îi pierdu din vedere înainte să-și dea seama în ce direcție au dispărut. Numai asta mai lipsea, se gândi el. Oare șau pe aproape? Poate chiar împră calul lui Sam în prăpastie, Și calului s-a deviat o șopron, probabil că l-au simțit. Se hotărâ să nu au înspăimânte pe Lara deocamdată și să nu-i spună nimic. Întoarcându-se, închise toate ușile între camerele reci și partea din casă care era încălzită, împinse carpetele și cârpele înapoi, în să nu intre curentul, și se așeză din nou la masă. Lumina lâmpii era la fel de strălucitoare și deprimitoare ca și mai înainte. Dar nu mai avea chef de scris, nu se putea aduna, nu se mai putea gândi la nimic altceva decât la lupi și la fel de fel de pericole și complicații, în plus era și obosit. Lara se trezi. Tot mai lucrezi, dragule?" ea pe jumătatea dormită. Arzi și luminesc ca o luminare noapte. vin -o și așează-te lângă mine o clipă. Am să-ți spun visul meu." El stinse lumina. 9. Și încozi o zi de liniștită nebunie mai trecu. Găsiseră o săniuță în casă și catia înfășurată în șubă, își dădea drumul la vale, strigând și râzând pe dedelușul pe care îl făcuse Iuri, bătătorind bine zăpada cu cazmaua și stropindu-l cu apă ca să înghețe. Fetița urca de nenumărate ori până în vârful dâmbului, trăgând săniuța de frânghie, zâmbind fără încetare. Era ger, frigul se din ce în ce, dar era o zi însorită. La amiază zăpada se făcu galbenă, cu irizații portocalii, ce se insinuau tot mai mult, amintind culoarea mierie a sfințitului. După spălatul și baia din seara precedentă, casa devenise jilavă. Abulul voalase ferestrele cu chiciură și umflase tapetul. Camerele deveniseră întunecoase și neprimitoare cără lemne și apă și își continua inspecția prin casă, făcând din ce în ce mai multe descoperiri interesante și o mai ajuta și pe Lara la treburile ei casnice ce nu se mai terminau. Grăbindu-se să facă un lucru sau altul, mâinile li se întâlneau, se prindeau unul de celălalt și se așezau uitând de ei, indiferent ce duceau atunci în mâini, slăbiți și moleșiți, cu mintea golită de gânduri. Și timpul trecea, li se părea că s-a făcut târziu și înspăimântați, își aduceau aminte amândoi deodată că fetița fusese lăsată prea mult timp singură, că iapa nu fusese hrănită și nici adăpată. Și se năpusteau, plin de mustrări și de conștiință, să recupereze timpul pierdut și să facă ceea ce lăsa sără nefăcut. Iuri nu dormise ajuns, Simțea o amețeală plăcută ca un fel de mahmureală. Îl dureau toate, producându-i o vagă slăbiciune. Aștepta cu nerăbdare să vină din nou seara, să se întoarcă la lucru. Era pregătit să se apuce de muncă, tocmai datorită acestei amețeli, care îi învăluise și gândurile, și toate din jurul lui. Senzația de nedefinit în care era scărdat totul în poemele sale părea o etapă către preciziunea formei finale. Ca și forma confuză a unei ciorne, ziua stearpă care se târă spre seară era o pregătire necesară pentru noapte. Lâncezearea greoaie din sufletul lui nu lăsă nimic neatins sau nealterat. Totul se schimba și dobândea altă înfățișare. Iuri simțea că visul lui de a rămâne în vară chino nu se va realiza, că ora despărțirii lui de rara era aproape. Trebuia inevitabil să o piardă și odată cu ea, dorința de a mai trăi, ba poate chiar și viața. Își simțea inima grea, dar chinului cel mai mare era nerăbdarea cu care aștepta noaptea dorul lui de a-și exprima neliniștile, în așa fel încât să plângă și alții. Lupii care l-obsedaseră toată ziua nu mai erau doar niște lupi pe o câmpie acoperită de zăpadă sub lumina lunii. Deveniseră o teamă, reprezentau forța dușmănoasă care urmărea distrugerea Larei și a lui și se hotărâse să-i arunge din vară chinul. Gândul acestei dușmănii luă proporții în mintea lui, astfel încât la lăsarea serii îl pândea ca o fiară preistorică sau dragon care își lăsase urmele în șutma, dovedindu-se însetat de sângele lui Iuri și tânjind după Lara. Sosii și seara, Iuri aprinse lampa de pe masă, Lara și Katia se duseră la culcare de vreme. Aranjă ceea ce scrisese cu o seară înainte în două părți. Ciornele puse pe curat, versiuni îmbunătățite ale poeziilor mai vechi, erau transcrise cu caligrafia lui cea mai frumoasă. Lucrările nu erau scrise într-o măzgăleală ilizibilă, plină de spații goale și abrevieri. Deștifrând mâzgăriturile din ajun, trecu prin dezamăgirile obișnuite. Cu o noapte înainte, aceste pasaje nefinisate lui miseră și îl mișcaseră până la lacrim, prin anumite versuri neașteptate de reușite. Acum, recitind aceste rânduri, era amărât să constate că erau forțate și ostentative. Visul vieții lui fusese să aibă în poeziile lui o originalitate atât de disimulată, de discretă, încât din afară să nu bată la ochi, ci să se estompeze, în transpunerea ei în formele curente, obișnuite ale limbajului. Toată viața se luptase pentru o limbă atât de firească, lipsită de ostentații, încât să îngăduie cititorului sau ascultătorului să ajungă la miezul ei, fără a da seama de mijloacele prin care a izbutit toată viața se străduise să stăpânească un stil discret și era consternat, când își dădea seama cât de departe era totuși de idealul său. În ajun încercase cu mijloace simple încât să amintească prin șobăiala și nesiguranța lor, a unui cântec de leagăn să transmită simțămintele lui de dragoste și anxietate, spaimă și curaj, în așa fel încât acestea să vorbească de la sine aproape independent de cuvinte. Uitându-se peste ciornele din noaptea precedentă, își dădu seama că aveau nevoie de o temă de legătură care să dea unitate versurilor, care altfel păreau destânate. Tăie cu o cruce ceea ce scrisese și în aceeași formă lirică, se așteană pe hârtie legenda Sfântului Gheorghe balaurului. Început cu un pentametru amplu, dar armonia sa, reieșind chiar din măsura versurilor independent de sens, îl supără prin ritmul ei prea precis și monoton. Renunță la ritmul acesta pompos, cenzură și scurtă versurile la câte patru măsuri, așa cum elimin cuvintele de prisos dintr-o proză. Acum venirea lui era mai grea, dar mai plăcută. Scrierea era mai plină de viață, totuși încă prea prolixă. Se să scurteze și mai mult versurile. Acum cuvintele fură înghesuite în tetrametri și Iuri se simți deodată extraordinar de tras, înviorat, tulburat. Impuse chiar de măsura a versului, cuvintele cele mai potrivite veneau să umple rândurile. Sensuri abia bănuite pătau formă prin sugestie. Auzea copitele cailor tropăind pe suprafața poeziei, așa cum se aude tropotul calului într-una din baladele lui Chopin. Sfântul Gheorghe galopa prin spațiul nesfârșit al stepei. Îl vedea cum se micșorează în depărtare. Scria într-o grabă febrilă, abia putând să țină pasul cu ritmul cuvintelor care curgeau nestăvilite, totdeauna la obiect și așezându-se de la sine la locul lor. Nu observă că Lara se sculase din pat și venise la masă. Părea foarte slabă în cămașa lungă de noapte, mai înaltă decât era în realitate. Tre surprins când se opri lângă el, palidă, înficoșată, întinzând mâinile înainte și șoptind... Auzi, urlăm un câine, ba da chiar doi, așa cred, groasnic. Este semn foarte rău. O să rezistăm cumva până dimineața și apoi plecăm, plecăm, nu mai stau nicio clipă aici. O oră mai târziu, după multă muncă de convingere, o liniști și o făcut să adoarmă. Iuri ieșea afară. Lupii veniseră mai aproape decât noaptea trecută. Dispărură și mai repede și din nou nu putu să-și dea seama în ce direcție s-au îndreptat erau grămadă și nu putuse să-i numere, dar se părea că erau mai mulți. 10. Venia 13-a zi a șederilor la Varăchino. Nu se întâmplase nimic nou și nici deosebit în acea zi. Lupii urlaseră din nou în noaptea de dinainte. Dispăruseră pe la mijlocul săptămânii, dar apoi reveniseră. Lara, continuând să-i confunde cu câinii, se hotărâse să plece din nou. Femeie care muncea din greu, Lara nu era obișnuită să-și reverse toată ziua sentimentele și nici cu luxul unei tandreți extravagante. Atitudinea ei, calmă, echilibrată, alterna cu crize de anxietate și neliniște. Aceeași scenă se mai repetase de câteva ori, astfel încât în dimineața aceea, din a doua săptămână a șederilor acolo, când Lara a început să facă bagajele ca să se întoarcă, Abură impresia că acea săptămână și jumătate care trecuse nici nu a existat vreodată. În încăperi era din nou întuneric și umezeală, de asta dată pentru că vremea era închisă. Gerul era mai puțin tăios și judecând după norii negri, joși, urma să ningă dintr-un moment în altul. Iuri era epuizat de tensiunea fizică și psihică și de multele nopți nedormite. Își simțea picioarele moi și gândurile învălmășite tremurând de fric și frecându-și mâinile, se plimba dintr-o cameră într-alta, așteptând să vadă ce va decide Lara și ce va trebui să facă el în consecință. Nici ea nu știa, ar fi dat orice pe lume ca să schimbe libertatea lor haotică pentru un program organizat zilnic, oricât de obositor, dar stabilit odată pentru totdeauna, cu muncă și obligații, în așa fel încât să poată duce o viață decentă, cinstită, normală. Își începu ziua ca de obicei. Făcu paturile, mătură, șterse praful și pregăti micul dejun. Apoi s-apucă să facă bagajele și îl rugă pe Iuri să înhame calul. Se hotărâse definitiv să plece. Iuri nu comentă. Era o nebunie să se reîntoarcă în oraș, unde valul arestărilor trebuia să fie ajuns în punctul culminant. Dar tot nebunie era să rămână aici, singuri și nenarmați, în pustietatea asta cuprinsă de iarnă la voia întâmplării. În plus, nu mai era decât un braț de fân în șopron și în magazie. Bineînțeles, dacă ar fi fost posibil să rămână acolo mai mult timp, Iuri ar fi colindat regiunea în căutare de noi posibilități de a procura alimente și furaje, dar nu mai merita doar pentru câteva zile și acelea nesigure. Renunță la idee și se duse să înhame calul. Nu se prea pricepea, Sam Deviatov îl învățase cum se face, dar el uita mereu. Totuși, reușit deși cam neîndemânatic. Prinse jugul cu curele de culube, întinse hamurile, prinse capătul frâului cu zăbala de una din culube, apoi cu un picior înfipt în burta calului, trase de cele două capete ale gătarului țeapăn și le fixă strâns. În cele din urmă aduse apoi calul la intrare, îl pliponi și intră în casă să o cheme pe Lara. Și ea și Catia stăteau cu șubele pe ele și toate bagajele strânse, dar Lara era pradă unei agitații cumplite. Frângându-și mâinile și stăpânindu-și cu greu lacrimile, îl imploră să se așeze un moment și, aruncându-se pe un scaun și ridicându-se apoi din nou, vorbi incoerent cu o voce plângăreață și stridentă, împiedicându-se în cuvinte și întrerupându-se de nenumărate ori, ca să-l întrebe dacă este de acord cu ea. N-am ce să fac, nu știu cum s-a întâmplat, dar vezi tu, nu putem să plecăm acum atât de târziu. În curând se întunecă, o să ne prindă tunericul în pădurea aia ta cumplită, nu crezi? Fac orice îmi spui, dar pur și simplu nu pot să mă hotără să plec. Ceva îmi spune să nu plec, dar fă cum crezi că e mai bine. De ce nu spui nimic? Am milosit o jumătate de zi, Dumnezeu știe cum. Mâine ar fi mai bine. Ce ar fi dacă am mai sta încă o noapte? Și mâine ne sculăm de dimineață și pornim odată cu primii zori, la șase sau la șapte. Ce părere ai? O să aprinzi focul în sobă și o să mai scrii încă o seară? O să mai petrecem încă o noapte aici? așa e că o să fie bine? O să fie minunat? O, Dumnezeule, oare iar am greșit cu ceva?" Exagerezi. Seara e încă departe și destul de devreme. Dar facem cum vrei tu. O să rămânem. Nu mai liniștește-te, nu te mai frământea. Haide să ne scoatem șubele și să despachetăm lucrurile. Și Katia spune că este foame să mâncăm ceva." Ai perfectă dreptate. Nu e niciun motiv să plecăm așa în pripă, fără să ne pregătim cum trebuie. Am să fac focul în sobă imediat, dar înainte de asta am să iau Sania, că tot e în fața ușii. Să aduc lemnele care mai sunt la noi acasă. Aici s-au terminat. Nu mai plânge acum. Mă întorc repede. 11. Spre șopronul de lemne al familiei Jivago duceau mai multe rânduri de urme de Sanie. Iurile făcuse când fusese și mai înainte acolo și zăpada de pe prag era bătătorită și murdară de la ultima lui vizită, cu două zile în urmă. Cerul care fusese acoperit de nori de dimineață se însenină, se puse din nou pe ger. Vechiul parc, ce se pierdea în depărtare, înconjura casa și grădina din toate părțile și configurația terenului îl împingea parcă pe iurii dinaintea șopronului, de parcă ar fi vrut să arunce o privire asupra lui și să-i aducă aminte de ceva. În anul acela se pusese zăpadă multă. Ajungea până deasupra pragului, așa încât pragul de sus părea mai jos și șopronul cocoșat. Zăpada atâna peste marginea acoperișului, aproape atingând capul lui Iurii ca o pălărie de ciupercă uriașe. Chiar deasupra lui, ca și când ar fi fost înfiptă în zăpadă, se ridica luna nouă, lăsând să se prelingă spre vârful ei de jos o lumină cenușie. Iurii își simțea inima atât de întunecată și de abătută, încât, deși era după amiază de vreme și mai stăruia lumina zilei, el avea senzația că se făcuse noapte târziu, Într-o pădure întunecoasă care era chiar viața lui și luna nouă, strălucind aproape la nivelul ochilor, era un semn rău de despărțire și o imagine a singurătății. Era atât de obosit încât abia se mai ținea pe picioare. Lua câte un braț de lemne, mai puține decât de obicei, și le aruncă din ușe drept în sanie. Când simțea atingerea lemnului înghețat cu zăpada lipită de el, avea impresia că răceala aceea îl chinuie răzbind chiar și prin mănuși. Munca nu-l încălzi, ceva în interiorul lui se rupsese, se blocase. Își blestemă în soarta fără noroc și se rugă pentru Lara, ca Dumnezeu să cruțe viața acelei femei frumoase, triste, modeste și inimoase, pe care o iubea el. Și luna nouă stătea atârnată deasupra șopronului, luminând fără căldură și lucind fără lumină. Ia pantoarse capul către casa lui Miculițân și necheză, la început ușor, timid, apoi mai tare, sigură pe ea. Oare ce-o apucat-o?" se întrebă Iuri. E bucuroasă sau speriată? Nu-i înfricoșată ca ei nu nechează de frică și nu-i așa de proastă să le semnaleze lupilor prezența ei dacă ea a adulmecat. Așteaptă și ea cu nerăbdare să se întoarcă acasă. Ai răbdare o clipă. Pornim îndată." Pe lângă butuci mai puse și niște surcele ca să ațâțe focul. Și fâșii de scoarță de copac, răsucite capirea pentru cizme, acoperi încărcătura cu saci, o legă de sanie cu o frânghie și se întoarse, mergând pe jos pe lângă cal. Iapa necheză din nou, de astă dată ca răspuns la alt nechezat de cal din depărtare. Oare ce să fie? S-ar putea ca barâchino să nu fie chiar așa de pustiu cum ne-am închipuit noi? Nu se gândi nicio clipă că puteau avea un safir sau că nechezatul se auzea de la casa lui Miculițân. El venea cu calul și Sania o prin spatele clădirii și casa îi era ascunsă de denivelările troenite ale terenului. Fără să se grăbească de ce ar fi făcut-o, stivui lemnele și descământ calul, lăsă Sania în șopron. Apoi duse iapa la graști, o instală în despărțitura cea mai îndepărtată, unde curentul trăgea mai puțin și îndesă în cele câteva mâini de fân care mai rămăseseră. Pe câmpășea spre casă nu se simțea în apele lui. În fața intrării se afla o sanie țărănească, mare cu un mânz lucios, negru, înhămat la ea și alături de ea, pășind încoace și încolo, se vedea un străin la fel de lucios, bondoc, care îi dădea calului din când în când câte o palmă și îi examina chișița. Din casă se auzeau voci. Deși nu voia să tragă cu urechea și nici nu era destul de aproape ca să audă decât câte un cuvânt din când în când, Iuri se-a oprit totuși fără să vrea, încremeni și ascultă. Recunoscut vocea lui Komarovski, care le vorbea la și Catii. Se, par. se pare că erau în prima cameră, lângă ușe. Se certau și judecând după sunetul vocii Lara era mânioasă și plângea, când ripostând violent, când fiind de acord cu el. Ceva îl făcu pe Iuri să simtă că exact în acel moment Komarovski vorbea despre el, spunând că nu e un om în care să-ți pui toată nădejdea. Slujește la doi stăpâni, așa i se părul lui Iuri auzi că nu se putea spune dacă era mai atașată de Lara sau mai mult de familia lui, că Lara nu trebuie să se bizuie pe el, pentru că în acest caz ar însemna să meargă cu fundul în două luntre și ar fi nimerit exact în baltă. Yuri intră. Așa cum își se era în prima cameră din dreapta, Comarovski într-o șubă care îi ajungea până la gresne. Lara o apucase pe Katia de gulerul șubei și încerca să îi încheie, dar nu nimerea cheutorile. Și striga la ea să nu se mai miște Iar Katia protesta Mai încet mama o să mă sufoci Erau toți trei îmbrăcați gata de plecare Când intră Iuri și Lara și Komarovski se repeziseră la el Vorbind amândoi odată Unde ai fost atâta timp? Aveam atâta nevoie de tine Ce mai faci, Iuri Andreevici? După cum vezi în pofida tuturor acelor lucruri urâte Pe care ni le-am spus ultima dată sunt din nou alături de dumneata Deși nu m-ai invitat Iuri îl salută pentru Dumnezeu, unde ai fost?" întrebă din nou Lara. Acum ascultă ce spune el și hotărăște repede pentru amândoi. N-avem timp de pierdut. Trebuie să ne grăbim." Dar de ce stați cu toții în picioare?" Luați loc, Victorii Politovici." Ce vrei să spui, dragă? Adică cum, unde am fost?" M-am dus să aduc lemne și după aceea m-am îngrijit de cal." Victorii Politovici, vă rog să luați loc." Eh, nu te mir să-l vezi? Cum de nu a rățuluit? Nu stăteam noi aici și regretam că nu i-am acceptat oferta și uite, este aici, în fața ochilor tăi. Și nu a râs niciun fel de mirare, dar să vezi acum și mai uluitor ce o să ne spună el. Spune-i Victorii Politovici, nu știu la ce se referă Larisa Fiodorovna. Singurul lucru pe care trebuie să-l explic este acesta. În mod intenționat am răspândit zvonul că am plecat ca să vă dau și Larisei Fiodorovna mai mult timp de gândire în legătură cu ceea ce am discutat și să ajungeți, eventual, la o decizie mai puțin pripită. Dar nu mai putem amâna interveni Lara. Acum e momentul cel mai potrivit să plecăm. Și mâine dimineață, dar mai bine să-ți spună Victorii Politovici singur. Un moment, dragă Lara, de ce să stăm în picioare și cu șubele pe noi? Hai să le scoatem și să ne așezăm. La urma urmelor e vorba de lucruri serioase și nu le putem rezolva într-un minut. Victorii Politovici, cred că discuția noastră a coborât la amănunte foarte personale. Ar fi jenant și neplăcut să continuăm, dar adevărul este că, în timp ce eu nu m-am gândit niciodată să merg cu dumneavoastră, Lara este în cu totul altă situație. În rarele ocazii când am trăit fiecare propriile noastre neliniști și ne-am amintit că nu suntem o singură persoană cei două, i-am spus Lara că ar fi trebuit să se gândească mai mult la propunerea dumneavoastră. Și, în realitate, n-a încetat nicio clipă să se gândească la ea. Mereu a pomenit de asta. Dar numai cu condiția ca și tu să mergi cu noi, interveni Lara. Este greu și pentru tine și pentru mine să ne gândim la despărțire, dar poate că ar trebui să lăsăm deoparte sentimentele și să facem acest sacrificiu. Pentru că eu n-am niciun motiv să plec, dar încă nu ai auzit totul, dragul meu. Nu știi? Ascultă ce spune victorii Politovici. Mâine dimineață. Victorii Politovici Larisa Fiodorovna se gândește evident la veștile pe care i le-am adus În apropiere de Iuriatin este un tren al guvernului extremului orient cu cazanele permanent sub presiune A, fost? A sosit ieri de la Moscova și pleacă mâine spre est apaține Ministerului Comunicațiilor. Jumătate din vagoane sunt vagoane de dormit Eu trebuie să plec cu acest tren Mi s-au pus la dispoziție mai multe locuri pentru mine și însoțitorii mei am putea călători foarte confortabil, o șansă ca asta n-are să mai fie Îmi dau seama că nu ești omul care aruncă ușor cu vorbe și nu te răzgândești atunci când ai hotărât un lucru Și în cazul ăsta te-ai hotărât să nu mergi cu noi, dar măcar de dragul Arisei Fiodorovna, nu ai putea să-ți schimbi hotărârea? Ai auzit că a spus că nu merge fără dumneata? Vină cu noi, dacă nu până la Vladivostok, cel puțin până la Iuliatin și acolo vom mai vedea numai că trebuie să ne grăbim cu adevărat. Nu mai avem niciun moment de pierdut. Am un vizitiu cu mine, nu știu să în singur. Și nu avem loc cinci persoane în sania mea. Dar am înțeles că aveți calul lui Sam de Viatov. Nu ziceai că ai dus să aduci lemne? Mai este încă înhămat?" Nu, l-am deshămat. E, atunci înhamă-l cât poți de repede din nou. Vizitiul meu o să te ajute. Deși, dacă stăm și ne gândim, Prea multă bătaie de cap, lasă ne colosanea Dumitaleu să ne descurcăm cu a mea. Ne-am înghesuit cumva, Mai hai să ne grăbim pentru Dumnezeu. Nu trebuie să luați decât ce este esențial pentru drum, ce vă cade mai repede la îndemână. Nu avem timp să ne fățuim cu un pachetatul când e în, joc în viața unui copil. Nu vă înțeleg, Victorii Politovici. Vorbiți de parcă aș fi consimțit să merg. Plecați și noroc bun și să meargă și la racul dumneavoastră dacă vrea. Nu trebuie să vă faceți griji pentru casă. Am să fac eu curat și am să închid eu casa după ce plecați. Ce tot spui acolo, Iura? Ce e aiureala asta? Nici tu nu crezi. Dacă vrea, Lara, zău așa. Ca și când nu ai ști foarte bine că nu plec fără tine și nu voi lua nicio hotărâre de una singură. Și cei cu toată aiureala asta plină de ifose? Că o să încui tu casa. Așadar, ești ferm hotărât, întrebă komarowski. În acest caz, cu permisiunea Larisei Fiodorovna, aș vrea să schimb câteva cuvinte cu dumneata, dacă se poate între patru ochi. Desigur, dacă este așa de important, putem să mergem în bucătărie. Nu te superi, draga mea! 12. Strelnikov a fost prins, condamnat la moarte și împușcat. Groasnic, sunteți sigur, Așa mi s-a spus și sunt convins că e adevărat. Nu-i spuneți larei, o să-și pierdă mințile. Bineînțeles că nu am de gând să-i spun. De aceea te-am rugat să vorbim între patru ochi. Acum că s-a întâmplat una ca asta, ea și Katia sunt în mare pericol. Trebuie să mă ajut să le salvezi. Ești chiar sigur că nu vrei să vii cu noi? Foarte sigur, v-am spus deja, dar nu să vrea să meargă fără dumneata. Pur și simplu nu știu ce să fac, trebuie să mă ajuți într-un fel. Trebuie să te prefaci, las-o să creadă că s-ar putea să te răzgândești, prefăte că o să te lași convins. Nu mi-o pot închipui că ar fi în stare să și-a rămas bun de la dumneata, să se despartă de dumneata, nici aici, nici în gară la Iuliatin. Trebuie să o faci în să creadă că o să vii și dumneata, chiar dacă nu acum, atunci ceva mai târziu, când o să reușesc să aranjezi într-un fel sau altul să poți călători într-acolo. Trebuie să te prefaci că ești dornic să vii. Trebuie să o faci să creadă lucrul acesta chiar dacă va trebui să juri strâmb. deși nu este vorba de o ofertă fără acoperire din partea mea." Și jur că la primul semn pe care mi-l faci, te iau în Orient și am să-ți aranjez să poți pleca de acolo ori încotro dorești. Dar Larisa Fiodorovna trebuie să creadă că cel puțin ai să vii să ne conduci. Pur și simplu trebuie să o faci să creadă lucrul acesta. De exemplu, poți să te prefaci că îți pregătești Sania și să ne îndemn pe noi să plecăm imediat." fără să te mai așteptăm, ca să nu mai pierdem timp. O să spui că ne ajungi din urmă dată ce ești gata. Sunt atât de copreșit de cele ce mi-ați zis despre Strelnikov, încât nu am reținut tot ce mi-ați spus. Dar aveți dreptate. După logica din zilele noastre, din moment ce și-au încheiat socotelile cu Strelnikov, viața lui și a Cati este de asemenea în pericol. Unul dintre noi va fi cu siguranță arestat, așa încât oricum ne vom despărți. Așa stând lucrurile, poate că ar fi într-adevăr mai bine să ne despărțim acum și să le duceți pere de aici, cât mai departe cu putință. Îmi dau și eu cu părerea, dar ce spun nu mai are prea mare importanță. Lucrurile se desfășoară oricum în sensul în care doriți dumneavoastră. Probabil că în cele din urmă am să mă înfrâng cerbicia și am să mă cred dumneavoastră să vă implor pentru Lara, pentru ca să-mi salvați viața, ca să mă lăsniți să plec pe mare la familia mea și voi fi fericit să primesc toate acestea din mâinile dumneavoastră. Dar dați-mi timp să-mi rânduiesc gândurile. Sunt cu totul copreșit de ceea ce mi-ați spus. Sunt năucit și uluit și nu pot să mă adun, să gândesc cum trebuie. Poate că cedând de acum în fața dumneavoastră fac o greșeală groasnică, ireparabilă, care mă va cutremura toată viața, dar nu sunt stare de nimic. Pot doar să fiu de acord orbește cu dumneavoastră și să vă ascult, de parcă n-aș mai avea niciun fel de voință. Bine, atunci, de dragul ei, am să mă duc acum și am să-i spun că pregătesc Sania și că am să vă ajung din urmă, dar în realitate am să rămân aici, dar mai este totuși ceva. Cum să plecați acum, când se face îndată întuneric? Drumul trece prin păduri și sunt lupi, aveți grijă. Știu, nu te teme, am o pușcă și un revolver. Am adus și o picătură de alcool ca să alung frigul. Vrei să-ți las puțin? Am destul. 13 ce am făcut, ce am făcut, Doamne am renunțat la ea, am părăsit-o am lăsat-o să se educă. trebuie să fug după ei Lara, Lara n-au cum să mă audă, vântul bate din față și probabil că și ei vorbesc cât pot de tare are toate motivele să se simtă fericită liniștită, nici prin cap nu-i trece ce fals i-am jucat se gândește probabil că lucrurile s-au aranjat minunat în felul acesta nici nu se putea mai bine Încăpățânatul, absurdul ei de Iuri, a cedat în cele din urmă slavă Domnului. Mergem într-un loc plăcut care oferă siguranță, unde oamenii sunt mai cu cap decât noi, unde pot să ai încredere în lege și ordine. Să presupunem chiar că nu mai ajunge să prindă trenul de mâine dimineață. Komarovski are să trimită altul ca să-l aducă și o să fim din nou împreună cât de curând. Și în clipa asta, sigur, Iuri e în se grăbește, tulburați în hame calul, și se încurcă, dar o să pornească după noi în goană și o să ne ajungă din urmă, înainte să intrăm în pădure. Probabil asta-i trece ei prin minte și nici nu ne-am luat măcar rămas bun. I-am făcut numai semn cu mâna și m-am întors cu spatele, încercând să mă înghit durerea de parcă ar fi fost o bucată de măr care mi s-a înțepenit în gât sufocându-mă. Stătea în picioare pe treptele de la intrare cu șuba aruncată pe un număr. Cu mâna liberă strângea capătul de sus al stâlpului subțire de lemn, chiar de sub acoperiș, de parcă ar fi avut de gând să-l stranguleze. Își concentră toată atenția asupra unui punct din depărtare. Acolo se putea vedea o mică porțiune din drum, urcând dealul mărginit de câțiva mesteceni răzleți. Razele oblice ale soarelui care apuneau cădeau pe acea întindere deschisă, unde urma să vadă peste câteva clipe Sania, acum ascunsă vederii în vâlceaua dintre dealuri. La revedere, la revedere, repeta Iuri într-un anăucit, așteptând să se ivească Sania, smulgându-și cuvintele din piept și aruncându-le în aerul rece al serii. La revedere, dragostea mea, singura mea dragoste pierdută pentru totdeauna. Uitei, uitei, uite, -i, uite -i, șopti el cu buzele uscate, albe, când sania țâșnic ca o sărgeată din vale, trecu pe lângă mesteceni, depășindu-i unul după altul și, oh, ce bucurie, se opri în dreptul ultimului dintre ei. Inima îi bătea cu putere cuprinsă de o asemenea emoție, încât simți că nu-l mai țin picioarele și-i vine să le șine, că tot trupul îi se înmoaie ca o cârpă, șuba îi alunecă de pe umăr. O, Dumnezeule, oare asta este voința ta să mi-o aduci înapoi? Oare ce s-o fi întâmplat? Ce se întâmpla acolo, acum, în pragul apusului? Oare ce să însemne oprirea asta? De ce nu se clintesc? Nu, s-a terminat. Au pornit din nou. Merg. Lara s-a oprit ca să mai privească, poate, ultima oară spre casă. Sau poate ca să se asigure că am plecat, că am pornit după ei, sau S-au dus. Cu puțin noroc, dacă soarele nu a apune prea repede, căci pentru neric nu i-ar mai fi putut vedea, o să-i mai zărească o clipă din nou, pentru ultima oară, de partea cealaltă a prăpastii, pe câmpia unde urlasă rălupii cu două nopți în urmă. Și acum veni și acest moment și trecu și el. Soarele de un roșu închis continua să atârne jos, rotund ca o minge, Jos de tot la orizont, deasupra troienelor de zăpadă și câmpia înzăpezită sugea la comă, lumina sa zemoasă ca de ananas, în momentul în care Sania fulgeră o clipă și dispăru imediat. La revedere, Lara, ne vom întâlni pe lumea cealaltă. La revedere, dragostea mea, izvorul veșnic nesăcătuit al bucuriei mele. Se făcea întuneric, dârele roșietice de nuanța bronzului pe care le lăsa soarele pe zăpadă se întunecară curând și dispărură cu totul. În depărtare, cenușiul moale se închise spre Lydia Chiu, care se transformă treptat în mov și vălul lui de ceață dantelăria dantelărie fina amestecenilor de pe marginea drumului, conturați parcă de o mână omenească pe fundalul rozaliu al cerului, palit ca și când și-ar fi pierdut brusc orice adâncime. Suferința îi ascuțise văzul lui Iuri și îi mărise de o sută de ori puterea simțurilor. Chiar aerul care îl înconjura îi se părea cu totul neobișnuit. Seara îl înconjura cu un fel de compasiune de parcă i-ar fi fost prieten apropiat, martor al celor întâmplate. Ca și când n-ar mai fi existat niciodată asemenea amurg și acum, pentru întâia oară, seara ar fi pogorât ca să-l mângâie în singurătatea lui pentru pierderea suferită. Ca și cum Valea nu ar fi fost dintotdeauna străjuită de pădurile care creșteau pe dealurile din prejur și dispăreau la orizont, ci copacii și-ar fi ocupat locurile de abea acum, ridicându-se din pământ doar ca să-i aducă lui alinare. Aproape că-i veni să facă semn cu mâna ca spre un sobor de prieteni insistenți, cerându-le să-l lase în pace. Într-atât de reală îi se părea prezența acelor momente de rară frumusețe, așa cum se simțea îmboldit să se adreseze luminii muribunde. Mulțumesc, mulțumesc! O să-mi treacă! Stând în picioare pe verandă, se întoase cu fața spre ușa încuiată, cu spatele spre lume. Soarele meu strălucitor a apus. Cineva repeta într-una în sufletul lui cuvintele astea, ca și când ar fi vrut să le învețe pe din afară. Nu avea putere să rostească aceste cuvinte cu voce tare. Intră în casă, în mintea lui se desfășura un dublu monolog, două feluri diferite de monolog, unul precis și la obiect, celălalt adresat Larei, ca un fluviu reversat. Acum am să mă duc la Moscova, îi alergau gândurile. Prima problemă este să supraviețuiesc, să nu mă las de insomnie, să nu mă duc deloc la culcare. Să lucrezi toată noaptea până când am săcat din picioare, da, și încă ceva. Să aprind focul în soba din dormitor imediat, ca să nu îngheți la noapte. În același timp, mai purta o discuție în forul său interior. Am să mai rămân puțin cu tine, bucuria mea de neuitat, atâta timp cât brațele și mâinile și buzele mele mai păstrează amintirea ta. Am să plâng după tine în așa fel încât tânguirea mea să fie demnă de tine și durabilă am să-ți transpun amintirea într-o imagine de nesfârșită durere și suferință. Și am să stau aici până voi termina de făcut asta, apoi am să plec la rândul meu. Iată cum am să-ți conturez imaginea. Am să o transpun pe hârtie, așa cum marea lasă pe țărm, urma celui mai năvalnic și mai devastator val, după o furtună cumplită care o răscolește până în adâncuri. Alge, scoici, bureți, toate sfărâmăturile ușoare, toate câte plutesc, și pe care a putut să le smulgă din adâncuri, sunt împrăștiate pe plaja de nisip într-o linie frântă. Această linie, care se pierde undeva în depărtare, este urma celui mai înalt dintre valuri. Așa ai fost și tu aruncată în viața mea, dragostea mea, mândra mea, așa am să scriu despre tine. Intră în casă, încuie ușa în urma lui și își scoase șuba. Când intră în dormitorul în care Lara dereticase atât de frumos, Chiar în dimineața aceea și apoi, făcându-și îngreabă bagajele, îl întorsese iar cu susul în jos. Când văzu patul în dezordine și lucrurile aruncate la nimereală pe scaune și pe podea, în genunche, ca un copil, își rezemă pieptul de căpătâiul înalt al patului, își îngropă capul în așternuturi și plânse în voie amarnic, tot ca un copil, dar nu mult timp. Se ridică după o vreme, își stelse fața privi prejur cu o uimire obosită, absentă, scoase sticla de votcă lăsată de Komarovski, săltă dopul, turnă jumătate de pahar, adăugă apă și zăpadă și cu o ușurare aproape egală în intensitate, cu disperarea lacrimilor pe care le vărsase înainte, bău cu înghițituri lungi, lacome. 14. Cu iuri se întâmpla ceva de neînțeles. Începea să-și pierdă mințile, niciodată nu dusese un mod de viață atât de ciudat. Negrija casa cu totul, încetă să se mai îngrijească, transformase ziua în noapte și pierdu la timpului scurs de la plecarea larei. Bea că și scria despre Lara, dar cu ergea mai mult și rescria ceea ce scrisese înainte, cu atât Lara, cea din poemele și caetele lui, se depărta de prototipul ei viu, de acea Lara, care era mama Cathyi, de acea Lara care plecase în călătorie cu fica ei. Tot corecta și rescria mereu din dorința de a conferi forță și exactitate exprimării, dar și pentru că se lăsa în voia unui imbold pornit din la sa interioară, care nu îi îngăduia să-și exprime experiența personală și evenimentele din trecut, cu prea multă libertate pentru a nu jigni sau răni pe cei care participaseră direct la ele. În consecință, căldura vie a realității fusese îndepărtată din poeziile lui și datorită faptului că deveniseră astfel morbide și devitalizate, în ele apăru un sentiment amplu de liniște și împăcare care ridică particularul la nivelul universalului, devenind astfel accesibil tuturor. Nu era un scop spre care tindea în mod conștient. Venise de la sine ca o consolare, ca un mesaj trimis lui de către Lara din drumurile ei, ca un salut din depărtare de la ea, ca imaginea ei într-un vis, ca atingerea mâinii ei pe fruntea lui și el era fericit de această înnobilare a versului său. Iuri lucra la elegiile lui despre Lara și în același timp mai adăuga câte ceva la notițele pe care le măzgălise în diverse perioade de-a lungul anilor, despre natură, despre viața de zi cu zi și diferite alte lucruri. Așa cum se întâmpla întotdeauna când scria, o mulțime de gânduri despre viața individului și a societății, îi se înghesuiau și acum în minte. Reflectă din nou că el se gândește la istorie, la ceea ce se numește cursul istoriei, nu în modul general acceptat, ci sub forma imaginilor preluate din regnul vegetal. Iarna, sub zăpadă, crengile goale ale unei păduri de foioase sunt subțiri și sărace, ca firele de păr de pe negul unui om bătrân. Dar sunt suficiente numai câteva zile, primăvara, ca pădurea să se transforme, să ajungă până în nori și să te poți ascunde sau te poți pierde în bogăția frunzișului ei. În timpul acestei transformări, pădurea se mișcă chiar cu o viteză mai mare decât a animalelor, pentru că animalele nu cresc la fel de repede ca plantele. Totuși această mișcare nu poate fi observată. Pădurea nu-și schimbă locul. Nu putem să ne întindem pe burtă și să o pândim, ca să o surprindem în timpul mișcării. Oricât de îndelungă am priviu, ne apare tot ca lipsită de mișcare. Și tot așa ne apare în ochii noștri imobilitatea vieții societății în continuă mișcare, creștere și transformare a istoriei care se mișcă la fel de insesizabil, în transformările ei necurmate ca pădurea primăvara. Tolstoi gândea exact la fel, dar n-a spus asta cu atât de multe cuvinte. Deși a respins ideea că istoria ar fi fost pusă în mișcare de Napoleon sau de oricare alt domnitor sau general, el nu și-a dus raționamentul până la capăt. Istoria nu este făurită de nimeni. Noi nu putem făuri istorie. Nici nu putem vedea istoria așa cum nu putem vedea iarba crescând. Războaie și revoluții, are și Robespierre sunt agenți organici ai istorii, fermentul acesteia. Dar revoluțiile sunt înfăptuite de fanatici cu o singură idee în capul lor, oameni cu gândirea îngustată până la genialitate. Aceștia răstoarnă vechea ordine în câteva ore sau zile. Toată răzvrătirea durează câteva săptămâni, dar decenii și secole de-a rândul după aceea, spiritul îngustimii de gândire care a dus la răzvrătire este venerat ca sacru. Plângând după Lara, plângeau și după vara aceea îndepărtată de la Meliuzevo când Revoluția era un Dumnezeu coborât din ceruri, Dumnezeu acelei veri în care fiecare înnebunise în felul lui și în viața fiecăruia avea dreptul său propriu la existență și nu doar ca ilustrare a unei teze în sprijinul unei politici superioare. În vreme ce și-așternea frânturile de gânduri pe hârtie, scrise câteva rânduri, în care își afirma încrederea sa în faptul că arta slujește întotdeauna frumosului, iar frumosul este bucuria a gândului de a dobândi formă, iar forma este cheia vieții organice, întrucât nicio o viețuitoare nu poate exista fără această formă, astfel încât orice operă de artă, inclusiv tragedia, este o mărturie a bucuriei de a trăi. Și propriile gânduri și idei îi produceau bucurie, o bucurie atât de tragică și de îmbibată cu lacrimi, încât îi dădea dureri de cap și îl storcea de puteri. S-a veni să-l vadă. Îi aduse și el vodcă și povestica povesti că Antipova și fica ei pleca împreună cu Komarovski. Venise cu drezina de-a lungul liniei ferate și îl dojeni pe Iuri că nu îngrijise calul cum se cuvine. Îl luă înapoi, refuzând să-i mai lase câteva zile așa cum dorea Iuri, dar promise că va veni până la sfârșitul săptămânii să-l ia și pe el de la varăchino definitiv. Uneori, după ce se cufunda în lucru, Iuri își amintea dintr-o dată de Lara atât de viu, de parcă ar fi fost în fața lui și rămânea strivit de povara pierderii duioasei lui iubiri. Ca și în copilărie, după moartea mamei sale, când îi se părea că îi aude vocea printre trilurile păsărelelor, în minunata vară din grădina de la acolo Grivof, tot așa și ea acum. Auzul lui, obișnuit cu vocea Larei și considerând o parte din viața lui, îi juca feste și îi se părea că o aude cu mulțigă din camera alăturată Iura.